Pista 37 Istoria culturii și civilizației 5 roman Teovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 394 Desigur că, alături de îndeplinirea unei făgăduințe solemne făcute în scopul obținerii ajutorului divin pentru un motiv oarecare și alături de obligativitatea efectuării unei penitențe, în paranteză la întoarcere, pelerinul prezenta confesorului său o dovadă că făcuse într-adevăr pelerinajul prescris, închid paranteza, mai acționau și alte motive. În primul rând, pelerinul care știa că pe drum îl pândesc tot felul de dificultăți, posibile și de pericole, își asuma în mod conștient acest risc, fapt care dădea o mai mare valoare spirituală actului de pelerinaj. Era apoi și aviditatea omului medieval de a vedea ținuturi, oameni, lucruri noi. Era într-un fel o atracție, o fascinație a aventurii și poate chiar un ghilimele simț al nomadismului, moștenit de la ascendența sa barbară, închid ghilimele, în paranteză, rămare punct, ursel, se scrie O-U-R-S-L, închid paranteza. Cert este că emotivitatea omului medieval, cu speranța sa de mântuire prin căință și spășire, cu naiva sa credință în miraculos, chiar și în forma sa cea mai aberantă, explică și justifică venerarea relicvelor, cultul osemintelor sau obiectelor care aparținu lui Hristos sau vreunui sfânt și cărora el le atribuia puteri supranaturale. Vezi notă 2 Citesc notă 2 Astfel, spada contelui Roland, eroul cântecului lui Roland, care avea în mânerul său de aur închis în dinte al lui Sfântului Petru, câteva picături din sângele Sfântului Vasile, fire de păr din capul Sfântului Dionisie și o bucată din veșmântul Fecearii Maria. Încheiat notă 2 fiecare biserică sau mănăstire căuta să-și procure asemenea comori pe orice cale. În 1087, marinarii din Bari fură din Orient cadavrul sfântului Nicolae care va face în felul acesta ca orașul lor să devină un loc de pelerinaj. Doi pelerini din nordul Franței fură dintr-o biserică din Palermo relicvele tinerii martire Cristina. Uneori chiar călugării sunt cei care fură moaște dintr-o biserică pentru a le aduce în mănăstirea lor. În momente turburi, abații înșiși profită spre a strămuta în mănăstirile lor relicve aparținând până atunci altor biserici. Însuși celebrul Odon de Clani în paranteză 879-942, închid paranteza, beatificat din biserica catolică, a ghilimele transferat, închid ghilimele, din Bazilica San Paolo, fuorile Mura din Roma, la mănăstirea sa, ghilimele Cenușa, închid o semintelor apostolilor Petru și Pavel, ghilimele, pentru a opune în siguranță, închid ghilimele. Furtul de relicve era foarte frecvent și, cât se poate, de remunerativ. Venețienii mai prudenți au preferat să ascunde corpul Sfântului Marcu într-un loc secret, lipsindu-se astfel de privilegiul ca orașul lor să devină un loc important de pelerinaj, în schimb asigurându-se că trupul Sfântului nu va fi într-o bună zi furat. Pelerinul se recunoștea de la distanță, purta o mantie lungă, o mele pelerină, închid ghilimele, în paranteză termen de etimologie evidentă, închid paranteza, o pălărie cu boruri largi, un baston lung și o traistă în bandulieră. Ultimele două obiecte erau înainte de plecare, binecuvântate de preot. Pelerinii porneau în grup pentru mai multă siguranță contra primejdiilor care îi puteau pândi pe drum. Un atac al tâlharilor, un accident, o îmbolnăvire, o haită de lupi, o furtună, o avalanșă de zăpadă prin trecătorile munților. Numai în grup puteau porni și bătrânii și infirmii care căutau vindecarea făcând un pelerinaj la un sanctuar. Apoi, în companie, conversând, povestind, spunând glume, drumul le părea mai scurt și mai ușor. Adevăratul pelerinaj trebuia făcut numai pe jos. Al face mergând călare sau într-o căruță, îi reducea mult din valoarea și din beneficiul său spiritual. Pe drum de câmpie, pelerinii puteau parcurge 30-40 de km pe zi. Itinerarul era marcat prin indicații stradale, de obicei o cruce de piatră sau de len, ori o capelă mică. În punctele obligate de trecere, în paranteză, în special prin defileurile munților, închid paranteza, pe drumurile de pelerinaj cele mai frecventate se găseau modeste spitale, și hanuri de popas, centre de ajutor, ținute în genere de călugări unde cei săraci și bolnavi găseau îngrijire gratuită, puncte care în același timp controlau și acel drum împotriva răufăcătorilor. La mănăstiri, pelerinii aflau totdeauna, cum spuneam, găzduire și mâncare. De adminteri, în secolul al XII-lea se creaseră și mai multe ordine ospitaliere de călugări asistați de la aici. Aceste opere de caritate, de asistență socială, care în ansamblul moravurilor de regulă atât de brutale ale timpului introduceau o zare de generozitate și de solidaritate umană. La locurile de pelerinaj, pe lângă riturile și ceremoniile liturgice, pelerinii mai erau întâmpinați și de o animație viu-colorată, pe care o dădeau zecile de tarabe unde se vindeau statuete, iconițe, cruciulițe, felurite alte suveniruri pioase, precum și alte obiecte. Încălțăminte, pungi, cingători, traiste de piele, burdufuri de vin, ierburi medicinale, mirodenii. Cu timpul de-a lungul marilor drumuri de pelerinaj s-au format târguri, centre de producție și de desfacere chiar adevărate orașe. S-au construit mari monumente de arhitectură, în special religioasă, în care stilul roman și cel gotic și-au găsit expresia strălucită. În felul acesta, pelerinajul medieval, pe lângă sensul său de pietate populară, și-a păstrat și o importantă semnificație atât de ordin economic cât și cultural-artistic. Figură, pagina 395, reprezintă o poză. pelerin în drum spre Ierusalim, dintr-un mâmic-sâmic punct din secolul XIII. Biblioteca Națională Paris. Încheiat figură. Ciclul vieții omului. În familiile nobile se nota cu grijă și ora nașterii unui copil, pentru a-i se putea face cât mai precis horoscopul. Botezul avea loc în ziua nașterii sau cel mai târziu a treia zi. Până în secolul al XV-lea, botezul se făcea de obicei prin afundare totală în cristelniță. Prevala obiceiul ca un copil să aibă mai mulți nași și nașe, pentru ca în felul acesta să-și asigure mai mulți ocrotitori, vezi în 1, ale căror nume se treceau în registrele parohiale. Citesc notă 1. Faptul că un copil avea mai mulți nași îi putea crea dificultăți serioase mai târziu la căsătoria cu o persoană înrodită cu unul din aceștia căci nașii erau considerați ca făcând parte strict și direct din familie. De aceea, biserica a limitat curând numărul lor la cel mult doi nași și o nașă pentru un nou născut băiat sau două nașe și un naș pentru o fetiță. Încheiat notă 1. Copilul primea un singur nume de botez, în paranteză ales de regulă de naș, închid paranteza, care nu era ceea ce numim azi un ghilimele prenume, închid ghilimele, ci adevăratul său nume singurul care îi era indispensabil în orice ocazie și cu care era chemat toată viața. La nume se adăuga un supranume, în paranteză o poreclă, numele unui meșteșug unei localități etc., închid paranteza, care în secolul al XIII-lea încep să devină ereditare. În texte însă persoanele rămân de obicei indicate cu numele de botez urmată de o specificare, în paranteză originea, localitatea de reședință, profesia etc., închid paranteza. Timp de două trei săptămâni, mama primea vizitele prietenilor și rudelor, care îi aduceau daruri, se ducea apoi la biserică unde preotul îi făcea o slujbă de purificare. În familiile nobililor, în paranteză și ale celor bogați, închid paranteza, era obiceiul ca un copil să fie alăptat de o doică. Educația dată copilor avea un caracter practic și concret, orientată de mediul și pentru mediul social în care trăiau. La vârsta de șapte ani, copilul era dat la școală. În paranteză, în secolul al XIV-lea, deja erau școli în cele mai multe sate, închid paranteza. În familiile nobile sau ale celor foarte bogați, instrucția copilului era încredințată unui preceptor, în paranteză, care putea fi preotul capelan al familiei, închid paranteza. La vârsta de zece ani, copilul nobilului își începea și pregătirea militară, învățând să călărească, să îngrijească un cal și să mănuiască armele. Școlile episcopale în orașele mai mari existau încă din secolul al VII-lea, mai târziu un decret papal din 826 chiar îi obliga pe episcop să înființeze măcar o școală în diocezele lor. La școlile episcopale se adăugau și numeroasele școli ale mănăstirilor, în paranteză, monopolul învățământului era deținut de clerici și călugări, închid paranteza. Carol cel Mare ținea să-și pregătească viitorii funcționari a Imperiului în școlile abaților sau în renumita școală a Palatului, unde predau profesorii cei mai erudiți, în paranteză, secolul al XII-lea. Și următorul vor însemna perioada de mare dezvoltare a învățământului culminând cu apariția și organizarea universităților. Închid paranteza, vezi nota 2. Citesc nota 2. Educației intelectuale în Evul Mediu îi se va rezerva un capitol în volumul următor. Încheiat nota 2 Și educația unei fete era orientată în sens practic, întrucât după căsătorie, ea era cea care urma să conducă întreaga gospodărie. Și în acest caz, mediul său familial și social era cel care determina natura educației primite. În familiile nobile, pe lângă o instrucție intelectuală, fetele primeau și o educație mondenă, din care nu lipseau lecturile literare, arta broderiei, dansul, călăria și vânătoarea. Atât bărbaților cât și fetelor, în paranteză îndeosebi orfanelor sau celor din familii cu mulți copii, închid paranteza, le mai rămânea și calea călugăriei. În mănăstiri, educația clericală le dădea novicilor posibilitatea să devină notari, scribi, învățători, preceptori în familii bogate, funcționari în administrația publică și altele. La țara, băiatul mai mare rămânea să-și ajute tatăl la muncile câmpului și ale gospodăriei, pe care apoi le moștenea el. Frații ceilalți, dacă averea părintească nu le putea asigura traiul, se angajau în altă parte ca tăietori de pădure, zilieri, servitori, etc. Sau intrau ucenici la un meșteșugar. Copiii celor de la oraș urmau de regulă profesiunea tatălui. Fiii nobililor începeau de timpuriu. riu cum spuneam, să se pregătească pentru viața militară, ori să studieze pentru a putea obține o funcție ecleziastică, a face o carieră juridică sau pentru a-și administra domeniile pe care urmau să le moștenească. Potrivit tradiției romano-germanice, căsătoria implica două formalități civile, logodna și căsătoria propriu-zisă, Logodna constând esențialmente într-o promisiune, într-un angajament care avea o valoare juridică, era un contract încheiat între logodnic și părintele sau tuturele fetei. În paranteză, în condițiile pe care le-am arătat mai sus, închid paranteza. Biserica atragea atenția tinerilor că actul logodnei nu implica și coabitația. Mai mult decât atât, în unele regiuni logodnicilor nu li se permitea să se întâlnească decât ziua sau chiar numai de trei ori pe săptămână. A doua etapă, căsătoria propriu-zisă, consta în executarea contractului și festivitatea anunții. În mediul aristocratic, căsătoria căpătă o importanță deosebită de ordin familial și economic. Prin acest act, respectivele două familii încheiau o alianță sau, cel puțin, își asigurau relații reciproce pașnice. De aceea, uneori, căsătoriile erau hotărâte de părinți, chiar din cea mai fragedă vârstă a copiilor lor. Vezi notă 1, care apoi se puteau căsători când fata împlinea 12 ani, iar băiatul 14. Citesc notă 1. Ceea ce însă era departe de a constitui o regulă generală. În secolul al XIV-lea, vârsta limită de a fetelor din familiile engleze de negustori era de 13-14 ani, la Toulouse de 15-16 ani, la Florența de 17 ani. La Londra, bărbații se căsătoreau între 20-24 de ani, iar la Rheims, între 20-30 de ani, în paranteză conform p mare punct Contamine, închid paranteza, încheiat notă 1. Era obiceiul ca seniorul care își căsătorea fiul să ceară măcar de formă, sfatul nu numai al rudelor celor mai îndepărtate, ci chiar și al vasalilor săi pe lângă aceasta, dreptul feudal îl obliga să obțină în acest sens și în cuvințarea suzeranului său. De altfel, Suzeranul trebuia să facă tot posibilul să caute ca fiica unui vasal, al său decedat să se căsătorească mai repede și în condiții cât mai avantajoase. Legislația epocii carolingiene interzicea doar adulterul și incestul, nu și faptul de a avea mai multe soții, în paranteză, conform mare punct Bardeș, închid paranteza. Decizia radicală care a acordat bisericii cele mai mari puteri în ce privește viața conjugală a supușilor imperiului a fost luată de Carol cel Mare într-un capitular din 802. Acesta prevedea în mod explicit, ghilimele, episcopii și preoții asistați de sfatul de bătrâni să facă o cercetare temeinică asupra legăturilor de rudenie dintre viitorii soți și numai în urma acestei cercetări, tinerii să fie uniți printr-o binecuvântare. Închid ghilimele! De instituia astfel în mod oficial căsătoria religioasă însoțită de binecuvântarea nupțială. Cu toate acestea, conciliile și papii, în paranteză Nicolae I, Adrian II și alții închid paranteza, au recunoscut și după această dată legitimitatea căsătoriilor exclusiv civile. Dar, începând din secolul X, tribunalele ecleziastice și-au asumat efectiv, ghilimele, o competență exclusivă în toate chestiunile care priveau căsătoria, inclusiv separarea soților, diviziunea bunurilor și contestațiile relative la dotă. Nu s-a schimbat, deci, nimic în legislație, ci a avut loc o progresivă uzurbare care, în mod practic, a făcut să devină obligatorie binecuvântarea nupțială și autorizația preotului. Închid ghilimele, în paranteză, mă mare punct, bardesh, închid paranteza. Așadar, de la această dată, actul căsătoriei nu mai este doar un act civil, ci și un act religios, un sacrament. Căsătoria, trebuia neapărat să aibă și binecuvântarea unui preot, în paranteză, ceea ce în lumea creștină din Orient era obligatoriu încă din secolul al IV-lea, închid paranteza. Chiar și Logodna, schimbul de angajamente dintre viitorii soți, trebuia să se încheie în fața unui preot. Dar, elementul esențial pe care îl introducea acum biserica era consimțământul indispensabil al tinerilor, consimțământ a cărui nerespectare era justițiabilă de către biserică încât în secolul al XII-lea acordul părinților nu mai era necesar, ba chiar li se interzicea, cel puțin teoretic, să caute să-i constrângă pe tineri. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În realitate, libertatea alegerii soțului sau soției era mult mai mare în lumea celor săraci și mult mai restrânsă, în paranteză sau chiar inexistentă, închid paranteza, în familiile bogaților sau ale aristocraților. Ca urmare, în secolele 14 și 15, devin foarte numeroase cazurile de căsătorii clandestine. Un cleric, în trecere prin localitatea tinerilor, oficia căsătoria noaptea, într-un oratoriu sau chiar într-o casă particulară, fără public și fără prealabile strigări de căsătorie în biserică. În multe dioceze, aceste căsătorii erau sancționate cu excomunicarea, iar copiii acestor părinți erau considerați nelegitimi. Încheiat notă 1 la această dată, autoritățile laice lăsaseră autorității ecleziastice grija de a legifera în materie. În paranteză, situație ale cărei urmări s-a prelungit în lumea catolică până în zilele noastre. Închid paranteza. În consecință, căsătoria devine indisolubilă. Nici chiar sterilitatea femeii, impotența bărbatului, abținerea de la raporturi sexuale, o boală incurabilă a unuia din soți, o infirmitate survenită sau anumite defecte morale grave, nimic din toate acestea nu constituiau cauze valide de divorț. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Dar în secolul al XIV-lea femeia... Putea obține în mod legal separarea de casă și de bunuri dacă dovedea că soțul ei o amenința, o bătea, refuza să-i asigure hrana, intenționa să-i vândă bunurile sau întreținea relații de concubinaj. Încheiat notă 1. Singura posibilitate care le rămânea soților de a se separa și de a se recăsători, în paranteză, posibilitate la care de regulă se și recurgea des, închid paranteza, era să se constate și să se dovedească existența unei legături de rudenie între ei, în care caz căsătoria era invalidată, căci se considera că, neîndeplinind această condiție inderogabilă, căsătoria nu se încheiase. deci nu era vorba propriu-zis de un divorț. Ceremonia căsătoriei, care avea loc de obicei sâmbătă și care în anumite perioade ale anului era interzisă, nu era mult diferită de cea practicată azi. Mirii veneau la biserică îmbrăcați cu hainele lor cele mai bune, dar nu într-un costum special. Preotul le cerea să-și declare consimțământul și le schimba inelele de logodnă în tinda bisericii, în paranteză, în același loc unde se celebrau și botezul și logodna, închid paranteza. După ce ieșeau de la slujba religioasă, în Franța era obiceiul ca tinerii să meargă să se reculeagă în cimitir. Atât în lumea nobililor cât și la țărani, ospățul de nuntă dura două, trei sau chiar mai multe zile. Participa tot satul, iar la anunțile aristocratice erau invitați toți seniorii din apropiere. Nunta, în familia unui nobil comporta cadouri bogate. În paranteză, una din obligațiile feudale era ca vasalul să facă un dar de preț la căsătoria fiicei mai mari a suzeranului său, închid paranteza, iar din partea seniorului, distribuții generoase de mâncare și băutură supușilor săi. Atitudinea interioară a omului medieval față de bătrânețe, boală și moarte era inspirată de o inflexibilă credință religioasă. Sufletul este nemuritor, există o lume, ghilmele de dincolo, închid ghilmele, fericită, fără dureri, suferințele fizice sunt așadar trecătoare și sunt datorii pe care omul trebuie să le plătească pentru păcatele săvârșite. Moartea prin urmare trebuie așteptată cu resemnare și seninătate. Pentru a se împăca cu oamenii și cu propria sa conștiință, omul trebuie să-și facă din timp testamentul. Aceasta era o, o datorie esențială, atât religioasă cât și civilă. Iar pentru răscumpărarea, pentru ispășirea păcatelor, lucrul cel mai recomandabil era prevăzut în testament, o donație făcută bisericii, o fundație pioasă, o operă de caritate. După pregătirile rituale pentru a fi înmormântat, vezi, notă 1, corpul defunctului era dus într-un sicriu descoperit sau pe o năsălie, la cimitirul situat în imediata apropiere a bisericii parohiale și înhumat, fie doar înfășurat într-un lințoliu, fie închis într-un sicriu. Citesc, notă 1, ghilimele, când era vorba de un înalt personaj a cărui înmormântare nu trebuia să aibă loc imediat, erau luate măsuri în scopul conservării corpului. În cazuri excepționale, când corpul neînsuflățit trebuia să fie transportat la o mare distanță, medicul, cu permisiunea autorităților ecleziastice, deschidea cadavrul și îi scotea viscerele. Abdomenul umplut cu mir, aloies și alte substanțe aromatice era cusut la loc, iar corpul era pus într-un sicriu de plumb pe cetluit. Închid chilimele, în paranteză, g punct da curt Se scrie d apostrof h a u k r u Închid paranteza, încheiat notă 1. Cum însă un cimitir era și un loc pentru cei vii, în paranteză căci uneori în cimitire se aduceau și vitele să pască sau se făceau exerciții de tragere cu arcul sau chiar se țineau târguri, închid paranteza, și nobili sau bogați preferau să fie înmormântați, în paranteză, fapt pe care conciliile l-au interzis zadarnic, închid paranteza, în biserică, în sarcofage, în ziduri sau sub les zile pavimentului. Acest obicei, care a apărut către sfârșitul secolului al XII-lea, a dat naștere unei foarte bogate arte plastice funerare. Slujbe religioase, la date fixate de la moartea defunctului, ceremonii liturgice de pomenire, felurite obiceiuri și superstiții, variind după țări și regiuni, întrețineau cu o intensă pietate cultul morților. Figura pagina 399 reprezintă o poză. Palatul Municipal din Münster. se scrie m-u cu două puncte n-s t-r, în paranteză, terminat în 1355, închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 401, reprezintă o poză. Palatul Municipiului din Perugia, secolul 13 încheiat figură. Locuința seniorială Palatele regilor carolingieni, în marea lor majoritate, situate în centrul unei mari exploatări agricole, adăpostau nu numai familia monarhului, ci și în clădirile anexe, numeroși funcționari regali, clerici și meșteșugari. Au fost identificate aproximativ 250 de asemenea reședințe regale, răspândite în tot teritoriul Imperiului, unele pe teritoriul unor orașe, în paranteză Frankfurt, Worms, Pavia, Regensburg etc. închid paranteza. Regele își alegea paratul de reședință în care se stabilea cu întreaga sa suită, timp de câteva săptămâni sau luni în funcție de scopul deplasării pentru o vânătoare, o reuniune a adunărilor generale pentru ședințe ale Tribunalului Regal sau în vederea pregătirii unei expediții militare. În restul timpului, palatul era locuit de reprezentantul local al regelui, care controla și dirija de aici administrația domeniului, activitatea țăranilor și meșteșugarilor săi. Reședința lui Carol cel Mare, de pe domeniul din Anabes se scrie ANNAPS, de pildă, era compusă dintr-o clădire de piatră, cu trei săli mari la parter, cu zece încăperi mai mici la etaj și cu cămări de alimente la subsol. În curte, 17 clădiri de lemn, locuințe pentru personal, apoi două magazii de grâne, două șuri, o brutărie și un staul. Palatul regal din Trier era o construcție de piatră cu 11 camere, în paranteză fiecare încălzită de un cămin propriu, închid paranteza, o cămară de alimente, o șură, 11 grajduri și trei case de lemn, locuințele personalului. În ultimii ani ai vieții, reședința preferată a împăratului era cea din Aachen, în paranteză Achisgrana, E, se scrie A-I-X, la Chapelle, să scrie c h a p l l e închid paranteza. Complexul Palatin, terminat la începutul secolului al IX-lea, era compus din patru grupuri de clădiri, plasate într-un careu cu o suprafață de 20 de hectare. Aula Regia, marea sală de recepție, în paranteză cu dimensiuni de 47 de metri pe 20 de metri, închid paranteza, era flancată de un turn în care se păstrau arhivele și tezaurul. În imediată apropiere era și un punct balnear, cu o mare piscină alimentată de un izvor termal. De asemenea, celebra capelă octogonală a palatului, un edificiu înalt de 30 de metri, în care împăratul asista la slujbele religioase dintr-o tribună, asemenea împăratului bizantin. Ansamblul palatin din Aachen era înconjurat de un zid în care se deschideau patru porți. Dincolo de zid era piața cu casele episcopilor, abaților, înalților demnitari și negustorilor. Mai departe se întindeau cimitirul, în paranteză, cu o capelă proprie, închid paranteza, parcul de vânătoare și acesta înconjurat de un zid și menageria în care se aflau și animalele exotice, primite de împărat în dar de la monarhii orientali. În perioada evului mediu dezvoltat, în paranteză 1050-1350, închid paranteza, donjonul castelului mai continuă să servească drept locuință a seniorului și familiei sale, deși imensa sa încăpere centrală, voltită pe încrucișări de ogive, părea mai degrabă o sală a corpului de gardă decât o locuință seniorială. Abia în secolul al XIV-lea, castelul de tip gotic va fi completat cu o construcție care nu va mai avea o funcție militară, ci pur rezidențială, asigurând condiții de confort necunoscute înainte. Nu există un castel feudal tip. Castelele medievale erau de o mare diversitate, variând după regiuni, epoci, rangul sau posibilitățile economice ale celor care le construiseră. Ca locuință însă, un castel prezenta aproape invariabil următorul plan. Donjonul, la fel ca un turn de apărare, era divizat în etaje prin planșie de lemn. La primul etaj era sala cea mare, vezi notă 1, centrul locuinței senioriale în care seniorul își primea țăranii, vasalii și oaspeții, în care iarna naținea judecată, în care lua masa zilnic cu familia sau invitații și în care aveau loc ospețele, cu muzicanți, truveri și jongleri. Citesc notă 1. La parter sub această sală și fără să aibă nicio deschidere spre exterior, era magazia de lemne, grâne și vin și arme. Unele donjoane aveau un subsolul magaziei și un puț, o etuvă sau ieșirea printr-un coridor, subteran, săpat sub castel și uneori dând în câmp pentru caz de pericol. Încheiat notă 1 o scară de piatră în zid ducea la etajul al doilea, unde erau dormitoarele seniorului și soției. La etajele al treilea și al patrulea se aflau camerele copiilor, ale servitorilor și oaspeților. Sala mare, în paranteză înaltă de 7 până la 12 metri, și cu o suprafață minimă de 50 de metri pătrați, dar putând ajunge până la 150 metri pătrați, închid paranteza, destul de întunecoasă, avea ferestrele înguste și înalte, închise cu o pânză ceruită sau cu o foaie de pergament unsă cu ulei. În paranteză, sticla foarte scumpă era rezervată pentru ferestrele bisericilor, închid paranteza. În fața ferestrelor, banchetele de piatră, prelungite din zid, locuri de conversație sau pentru lucru de mână, la puțina lumină a zilei care putea pătrunde în aceste săli întunecoase. Noaptea, iluminația, în paranteză și totodată fumul, închid paranteza, era dată de flăcările din cămin de torțe rășinoase, lumânări de sau lămpi cu ulei, lumânări de ceară numai în biserici sau în castelele seniorilor celor mai bogați.